Епізод шостий. Ранок після вбивства. Дворецький містер Бадж робив свій звичайний обхід у садибі, аби переконатися, що всі вікна зачинені, перш ніж відійти до свого респектабельного холостяцького ліжка. Містер Бадж усвідомлював, що всі вікна зачинені, що їх зачиняли щоночі протягом п'ятнадцяти років його служби. І так буде і надалі, аж доки цей великий будинок із червоної цегли не завалиться, або його не заберуть американці. Про останню долю місіс Бандл, економка, завжди говорила лиховісним голосом, неначе розповідала страшну історію про привидів. Тим не менш, містер бач похмуро підозрював покоївок, він відчував, що варто йому відвернутися, як кожна покоївка відчуває непереборне бажання нишпорити, відчиняти вікна, аби могли залізти волоцюги. Його уява ніколи не заходила так далеко, як грабіжники, що було і на краще. Проходячи довгою верхньою галереєю з лампою в руці, він був особливо обережним. Незабаром мав початися дощ, і багато що тиснуло йому на думку. Він не хвилювався прачуванням молодого господаря в кабінеті начальника. Це була традиція. Щось неминуче, як служба своїй країні під час війни, яку... Приймаєш стоїчно, як і війна, вона мала свої небезпеки. Але як сталося, так сталося. Містер Бадж був розсудливою людиною. Він знав, що існують злі духи, так само, як знав, що існують жаби, кажани та інші неприємні речі. Але він підозрював, що навіть привиди стають лагідними, і слабкоголосими ці занепадницькі дні, коли покоївки мають стільки вихідних. Це було не так, як у старі часи служби його батька. Його головною турботою зараз було подбати, щоб до повернення молодого господаря в бібліотеці горів добрий вогонь, стояла тарілка із сендвічами та графін віскі. Ні. Його турбували більш серйозні речі. Коли він дійшов до середини дубової галереї, де висіли портрети, він, як завжди, зупинився, щоб ненадовго підняти лампу до портрета старого Ентоні. Художник XVIII століття зобразив Ентоні в усьому чорному, з нагородами на грудях, що сидить за столом, поклавши руку на череп. Бадж зберіг своє волосся і був чоловіком статечної зовнішності. Йому подобалося уявляти схожість між собою та блідим, стриманим, схожим на священницьке обличчям першого начальника, незважаючи на історію Ентоні. І Бадж завжди йшов ще більш поважною ходою, коли відводив погляд від портрета. Ніхто б не запідозрив його ганебної таємниці, що він плакав на сумних моментах у кіно, до якого був залежним, і що одного разу він багато ночей не спав, кидаючись у ліжку через жахливий страх, що місіс Торпон, дружина аптекаря, бачила його у такому стані, під час показу американського фільму під назвою «Шлях на схід». Що і нагадало йому, закінчивши з горішнім поверхом, він зійшов парадними сходами своєї поважної ходою гвардійця. Газ у передпокої горить як слід, хоча у той третій ріжок ліворуч трохи потріскує. Цими днями він не здивується проведуть електрику. Ще одна американська штучка. Ось і містер Мартін, уже зіпсований янки. Завжди він був шибайголовою, але справжнім джентльменом, поки не почав говорити цією гочною тарабарщиною, якої і не зрозумієш. Самі лише бари, напої, названі на честь піратів та ще й зроблені на Джині, який годиться лише старим бабам та п'яницям. Так і хто зна, може ще револьвер носить? Том Колінс. Це ж той піратський, чи не так? Чи того пірата звали Джон Сілвер? Бадж відчув неспокій. «Бадж!» – пролунав голос із бібліотеки. Звичка прояснила розум Баджа так само – як і вираз його обличчя. Обережно поставивши лампу на стіл у холлі, він зайшов до бібліотеки з належним виразом невпевненості, чи він справді щось почув. «Чи ви кликали, міс Дороті? сказала публічне обличчя містера Баджа. Хоча його розум був наче чиста дошка, він не міг не помітити, вражаючий, майже... Шокуючий факт. Стінний сейф був відчинений. Він знав його розташування за портретом містера Тімоті свого покійного господаря, але за 15 років він жодного разу не бачив його непристойно голим і відкритим. Це він помітив ще до того, як автоматично глянув на камін, щоб перевірити, чи добре тягне вогонь. Міс Дороті сиділа в одному з великих жорстких крісел, тримаючи в руках газету. — Бадж, — сказала вона, — попросіть, будь ласка, містера Герберта спуститися вниз. — Вагання! — Містера Герберта немає в його кімнаті, міс Дороті. — Тоді, будь ласка, знайдіть його. — Гадаю, містера Герберта немає в будинку, — сказав Бадж. Наче він глибоко обдумував якусь проблему, і тепер виносив рішення. Вона впустила газету на коліна. «Бач, що заради всього святого ви маєте на увазі? Він же не згадував про можливий від'їзд, Дороті. Дякую». «Боже правий! Ні! Куди б він міг поїхати?» «Я згадав про це, Дороті, бо невдовзі після вечері...» Мав нагоду зайти до його кімнаті у справі. Здавалося, він пакував невелику сумку. Бач, знову завагався. Він відчув неспокій, бо її обличчя набуло дивного виразу. Вона підвелася. А коли він вийшов з дому? Бач, глянув на годинник на камінній полиці. Його стрілки показували без чверть дванадцята. «Я не впевнений, Дороті відповів він. «Гадаю, досить скоро після вечері. Він поїхав на своєму мотоциклі. Містер Мартін попросив мене дістати йому електричний велосипедний ліхтар, як е, зручніший для його перебування там, через дорогу. Ось так я й помітив від'їзд містера Герберта. Я прийшов до стайні» щоб зняти ліхтар з однієї з машин і е він проїхав повз мене. Дивно, як міс Дороті це сприйняла. Звісно, вона мала право засмутитися, враховуючи нечуваний від'їзд містера Герберта без жодного слова та ще й сейф, що стояв відкритим уперше за 15 років. Але йому не сподобалося, що вона це показує. Він відчув те саме, що й колись, коли підглядав у замкову щелину і побачив. бач поспіхом відігнав ці думки, зніяковівши від спогадів про свою молодість. «Дивно, що я його не бачила», – казала вона, пильно дивлячись на Баджа. Я сиділа на газоні щонайменше годину після вечері. бач хикнув. «Я саме збирався сказати, міс Дороті», – що він поїхав не по алеї, він виїхав через посовища у напрямку Шутерс-Лейн. Я помітив це, бо деякий час шукав підходящий ліхтар для містера Мартіна, і тоді побачив, як він повертає на той напрямок. «Ви сказали про це містеру Мартіну?» «Бач, дозволив собі виглядати дещо шокованим». «Ні, міс Дороті, відповів він докірливим тоном. Я віддав йому ліхтар, як ви знаєте, але не вважав за потрібне в межах моїх повноважень пояснювати. Дякую, бадж. Можете не чекати на містера Мартіна. Він схилив голову, краєм око помітивши, що сендвічі та віскі стоять на належному місці. І вийшов. Тепер він міг розслабити свою граматику, наче тугий пояс. Він знову був містером Баджем, дивачка, оця молода господиня. Він ледь не подумав, зухвали дівчисько, але це було б нешанобливо. Уся така напружена і відполірована, з її прямою спиною та прохолодними очима, ніяких сентиментів, ніякого серця. Він спостерігав, як вона росте, так-так. Минулого квітня їй виповнився двадцять один, і відколи їй було шість, дитина непоблажлива чи впевнена, що доб'ється свого, як містер Мартін, і не тихо вдячна за увагу, як містер Герберт. А дивна. Тепер грім гуркотів частіше, помітив він, і маленькі смуги блисковок, проникали в темні кутки будинку. Ах, добре, що він розпалив той вогонь! Дідівський годинник у холі потребував забоду. Виконуючи цей обов'язок, він усе думав про те, якою дивною дитиною була Міс Дороті. Йому пригадалася сцена, обідний стіл, а він сам на задньому плані, коли господар і господиня були ще... Живі. Майстер Мартін і майстер Герберт грали у війну в саду Олдхем з іншими хлопцями. Розповідаючи про це за вечерю, майстер Мартін глузував зі свого кузена за те, що той не заліз на гілки найвищого клена, щоб бути дозорцем. Містер Мартін завжди був лідером, а містер Герберт покійно ходив за ним. Але цього разу він відмовився виконувати наказ. «Я б не поліз», – повторив він і за столом. «Ті гілки гнилі». «Правильно, Берте», – сказала господиня своїм лагідним голосом. «Пам'ятай, навіть на війні треба бути обережним». І тоді маленька міст Дороті вразила їх усіх, раптом сказавши дуже люто, хоча вона не говорила весь вечір. «Коли я виросту, я вийду заміж за чоловіка», у якого зовсім немає обережності. І виглядала дуже люто. Господиня зробила їй зауваження, а господар лише гигикнув своїм сухим, неприємним смішком. Як дивно це згадувати зараз. Тепер йшов дощ. Коли він закінчив заводити годинник, той почав бити. Бач-байдуже, дивлячись на нього, Здивувався і замислився, чому годинник бив північ. Що ж, це, напевно, було нормально. Ні, щось було не так. Щось десанувало в глибині його маленького автоматичного мозку. Сторбований, він насупився, дивлячись на пейзаж, намальований на циферблаті. А, ось воно. Лише кілька хвилин тому він розмовляв із Міс Дороті, і годинник у бібліотеці показував без чверті дванадцята. Годинник у бібліотеці, мабуть, іде неправильно. Він витяг свого золотого годинника, який не помилявся багато років, і відкрив його. Без десяти дванадцята? Ні. Годинник у бібліотеці йшов правильно. Цей старий, дідівський, за яким покоївки виставляли інші годинники в будинку, поспішав рівно на десять з половиною хвилин. Бач дозволив стогону пройти назад у дихальне горло і таким чином залишитися непочутим. Тепер, перш ніж він зможе відійти на спочинок, і з чистою совістю він мусить обійти і перевірити інші годинники. Годинник пробив дванадцяту, і тоді невдовзі задзвонив телефон. Коли він підійшов відповідати, то побачив у дверях бібліотеки біле обличчя Дороті Старберт. Сер Бенджамін Арнольд, головний констебль, Сидів за письмовим столом у кабінеті доктора Фела, склавши на ньому свої кістляві руки, неначе шкільний вчитель. Він і виглядав трохи як шкільний вчитель, як не засмаглий колір, та кінські риси його лиця, його густе, сивувате волосся було зачесане помпадуром, а очі гостро дивилися за пенсне. Я вирішив, що буде краще сказав він, взяти справу під особистий контроль. Пропонували надіслати інспектора з Лінкольна, однак я так давно знаю Старбертів і особливо доктора Фелла, що вирішив краще приїхати і особисто керувати поліцією Чаторема. Таким чином ми зможемо уникнути скандалу, або принаймні того, що вийде за рамки неминучого розголосу Після дізнання. Він завагався, прочистивши горло. Ви, докторе, і ви, містер Сондерс, знаєте, що мені ніколи не доводилося розслідувати справу про вбивство. Я майже впевнений, що це мені не по зубах. Якщо ж нічого не вийде, доведеться викликати Скотленд Ярд. Але, можливо, разом ми зможемо розібратися у цій прикрій справі. Сонце стояло високо в ясному теплому небі, але в кабінеті все ще було мало світла. Під час довгої мовчанки вони чули, як за дверима в холі туди-сюди ходить поліцейський констебль. Сондерс важко кивнув. Доктор Фел залишався насупленим і похмурим. Ремпл був. Надто втомленим і спантеличеним, щоб звертати на це багато уваги. Ви е, сказали справа пробивства, сер Бенджамін? запитав пастор. Я, звісно, знаю легенду Старбертів, відповів головний констебль, киваючи. І зізнаюся. У мене є своя теорія щодо цього. Можливо, мені не варто було казати справа пробивства в найточнішому сенсі. Нещасний випадок ми можемо виключити, але до цього я повернуся згодом. А тепер, докторе? Він випростався, стиснувши губи і міцніше обхопивши пальцями свої кістляві кісточки, трохи ворухнувшись, наче лектор, що готується почати важливу тему. Отже, докторе, ви розповіли усе до того моменту, коли світло в кабінеті начальника згасло. Що сталося, коли ви пішли розслідувати? Доктор Фел похмуро постукав палицею по краю письмового столу. Він загуркотів і пожував вуса. Я не ходив. Дякую за комплімент. Але я не міг рухатися так, як ці двоє. Хм, ні. Краще, нехай вони вам розкажуть. Зрозуміло, гадаю, містере Ремпол, що це ви знайшли тіло. Куривчасті офіційні фрази цієї процедури змусили Ремпол відчути неспокій. Він не міг говорити природно і відчував, що все сказане може бути використане проти нього. Правосуддя. Це було щось велике, яке нервувало. Він почувався винним у чомусь, так і не знаючи у чому. — Так. — Тоді скажіть мені, чому вам спало на думку йти прямо до колодязя, а не через ворота і нагору до кабінету начальника? У вас були причини підозрювати, що сталося? — Я... я не знаю. Я весь день намагаюся зрозуміти це. Це було просто... Машинально. Я читав ті щоденники, історію легенди і всяке таке, тож він безпорадно махнув рукою. Розумію. Що ви робили після цього? Що ж, я був такий приголомшений, що ніби відкинувся на схил пагорба і просто сидів там. Потім я згадав, де я, і покликав містера Сондерса. «А ви, містере Сондерс?» «Що ж до мене, сер Бенджамін?» – сказав пастор. «То я був майже біля воріт в'язниці, коли...» «Хочу е, поклик містера Ремпола. Мені здалося дещо дивним, що він пішов прямо до відьменого лігва, і я намагався покликати його жестом. Але часу на роздуми майже не було. Він посуддівськи насупився». Зрозуміло. Коли ви натрапили на тіло, містере Ремпл, воно лежало на краю колодязя, прямо під балконом? Так. А як лежало? Я маю на увазі на спині чи обличчям вниз? Ремпл задумався, заплющивши очі. Усе, про що він міг думати, це мокре обличчя. «Я думаю, на боці. Так, на боці. Я впевнений. На лівому чи на правому?» «Я не знаю. Хвилиночку. Ні, не знаю. На правому». Доктор Фел несподівано нахилився уперед, різко втхнувши палицею у слід. «Ви у цьому впевнені?» – вимагав він. «Ви впевнені, хлопче? пам'ятаєте? Тут легко заплутатися. Інший кивнув. Так, відчуваючи шию того мерця, нахилившись і виявивши, що вона вся втиснута в його праве плече, він люто кивнув, щоб відігнати цей образ. «На правому», – відповів він. «Я присягнуся». «Це цілком правильно, сер Бенджамін» підтвердив пастор, склавши кінчики пальців разом. Ну що ж, дуже добре. Що ви робили далі, містер Ремпл? Ну, містер Сондерс прибіг, і ми не були певні, що робити. Усе, про що ми могли думати, це витягти його з мокрити. Тож спочатку ми подумали віднести його сюди, в котедж. Але потім не захотіли лякати місіс Фелл тож ми підняли його і поклали в кімнаті одразу за входом до в'язниці. А, так, ми знайшли велосипедний ліхтар, який він використовував для освітлення. Я намагався його ввімкнути, щоб дати нам трохи світла, але він розбився при падінні. Де був ліхтар? У його руці? Ні, він був на деякій відстані від нього. Виглядало так, наче його скинули з балкона. Я маю на увазі, він був занадто далеко, щоб міг нести його в руці. Головний констебль постукав пальцями по столу. Спіраль з моршок піднялася на його шкірястій шиї, коли він, схиливши голову на бік, дивився на Ремпола. Цей момент, сказав він, може мати надзвичайне значення для вердикту Коронера, нещасний випадок самогубства чи вбивства. За словами доктора Марклі, у молодого Старберта був проломлений череп, або від падіння, або від сильного удару тим, що ми зазвичай називаємо тупим предметом. Його шия була зламана, і були також інші забої від важкого падіння. Але до цього ми можемо повернутися пізніше. Що далі, містер Ремпл? Я залишився з ним поки містер Сондерс спустився, щоб сказати доктору Феллу і поїхати чатерем за доктором Марклі. Я просто чекав, чиркаючи сірниками, і... Тобто я просто чекав?» Він здригнувся. «Дякую, містер Сондерс. Мало що можна додати, сер Бенджамін», – відповів Сондерс. «Я поїхав до чатерема, доручивши доктору Феллу зателефонувати до садиби, Поговорити з Баджем Дворецьким і повідомити йому, що сталося. «Той дурень!» – вибухнув доктор Фелл. Коли пастор шоковано на нього глянув, він додав. «Я маю на увазі Баджа. Він у кризовій ситуації ні на що не здатний. Він повторив те, що я сказав по телефону, і я почув, як хтось закричав. І замість того, щоб приховати це від мій Старберт, доки хтось не зможе м'яко їй повідомити. Вона дізналася усе тієї ж хвилини. Як я вже казав, сер Бенджамін, звісно, ви праві, доктори, це було вкрай недоречно. Як я вже казав, продовжив пастор з виглядом людини, що намагаються догодити кільком людям одночасно. Я поїхав за доктором Марклі, Зупинившись лише в будинку пастора, щоб узяти собі плащ, потім ми повернулися, взявши з собою до в'язниці доктора Фелла. Після короткого огляду доктор Марклі сказав, що нічого не залишається, як повідомити поліцію. Ми відвезли тіло до садиби в моїй машині. Здавалося, він хотів сказати щось іще, але раптом стулив губи. Запала величезна, гнітюча тиша, наче кожен теж, утримався від слів. Головний констебль відкрив великий складаний ніж і почав гострити олівець. Тихе, швидке шкрябання ножа по грифелю було таким гучним, що сер Бенджамін різко підняв погляд. «Ви допитали людей у садибі?» – запитав він. Так, сказав доктор Фел, Вона трималася дивовижно. Ми отримали чіткий стислий звіт про все, що сталося того вечора, і від неї, і від Баджа. Інший слух ми не турбували. Неважливо. Мені краще отримати це з перших вуст від них. Ви говорили з молодим Гербертом? Ні, відповів доктор після паузи. Одразу після вечері минулої ночі, за словами Баджа, він спакував сумку і поїхав із садиби на своєму мотоциклі. Ми він не повернувся. Сер Бенджамін поклав ніж та олівець на стіл. Він сидів напружено, дивлячись на іншого. Потім він зняв пенсне, протер його старим нособичком. Очі його, що були гострими, раптом стали Слабкими і запалими. Ваш натяк, нарешті сказав він, абсурдний. Цілком, повторив пастор, дивлячись прямо перед собою. Це не натяк, Боже милий, прогуркотів доктор Фел і вдарив наконечником своєї палиці об підлогу. Ви сказали, що хочете фактів, але ви зовсім не хочете фактів. «Ви хочете, щоб я сказав щось на зразок? Звісно, є такий маленький момент, що Герберт Старберт поїхав до Лінкольна в кіно, взявши з собою одяг, щоб залишити його в пральні, і що він вийшов з кінотеатру так пізно, що безсумнівно вирішив переночувати у друга. Ось такі натяки ви би назвали фактами. Але я даю вам голі факти». А ви називаєте їх натяками. бо, задумливо сказав пастор. Він міг зробити саме так, знаєте? Добре, – сказав доктор Фел. Тепер ми можемо всім розповісти, що саме він зробив. Але не називайте це фактом. Це важливо. Головний констебль зробив роздратований жест. Він же нікому не сказав, що їде. Хіба що він згадав про це комусь, окрім і Старберт, чи Баджа. Хм, що ж, я поговорю з ним. Я не хочу більше нічого чути. Слухайте, між ним і Мартіном не було ніяких поганих стосунків, чи не так? Якщо й були, то він їх дивовижно приховував. Сондерс, погладжуючи пухке рожеве підборіддя, запропонував. Він міг уже повернутися? Знаєте, ми не були в садибі з минулої ночі. Доктор Фел гмикнув. Підводячись із явною неохотою, сер Бенджамін став і почав кулупати кінчиком ножа промокашку на столі. Потім він зробив жест шкільного вчителя, знову стиснувши губи. Якщо ви, джентльмени, не проти, ми підемо і подивимося на кабінет начальника. Я так розумію, ніхто з вас минулої ночі туди не піднімався. Добре. Тоді ми почнемо з неупередженими думками. Сумніваюся, сказав доктор Фел. Щось промовило у. І пурхнуло, коли вони виходили з кабінету. І місіс Фел поспіхом промчала холом. За розгубленим виразом обличчя поліцейського констебля вони зрозуміли, що вона з ним розмовляла, і констебль, очевидно, зніяковівши, тримав великий пончик. «Покладіть цю річ, Візерсе, прохрипів головний констебль, і ходімо з нами. Ви поставили людину біля в'язниці? Добре, ходімо». Вони вийшли на велику дорогу, попереду йшов сер Бенджамін, його старий норфолдський піджак розвивався, а побитий капелюх сидів на бакир. Ніхто не говорив, доки вони не піднялися на пагор до великих воріт в'язниці. Залізні грати, що коли загороджували їх, провисли, відкриті у іржавому сп'янінні. Ремпол пригадав, як вони гриміли й скрипіли, коли вони заносили всередину тіло Мартіна Старберта. Темний коридор, холодний і повний мошок, ішов прямо назад. Зайти сюди із сонячного світла було неначе увійти до людовні. Я бував тут раз чи два. Сказав головний констебль з цікавістю, роззираючись. Але не пам'ятаю розташування кімнат. Докторе, ви покажете мені дорогу? Слухайте, та частина, де кабінет начальника зачинена, чи не так? Припустімо, молодий старберт зачинив зовнішні двері кімнати, коли зайшов. Як ми туди потрапимо? Мені варто було б взяти ключі з його одягу. Якщо хтось скинув його з того балкона, гмикнув доктор Фел. можете бути певні, вбивця мусив вже якось вийти з кабінету начальника після цього. Він також не намагався стрибнути з п'ятидесятифутової висоти з вікна. О, ми знайдемо двері відкритими, будьте певні. Тут до біса темно, сказав сер Бенджамін. Він витягнув свою довгу шию та вказував на двері праворуч. Це туди ви занесли молодого спарберта минулої ночі. Ремпол кивнув, і головний констебель трохи прочинив гнилі дубові двері, щоб зазирнути всередину. Там нічого особливого, оголосив він. Ху, хай йому біс цьому повутинню. Кам'яна підлога Вікно з ґратами, камін, наскільки я можу бачити. Світла мало. Він відмахнувся від якихось невидимих комах перед обличчям. Це була кімната очікування для тюремників, а за нею тюремна канцелярія, доповнив доктор Фелл. Саме там начальник проводив співбесіду зі своїми гостями і реєстрував їх, перш ніж призначити їм камери. «У будь-якому разі тут повно пацюків», – сказав Ремпл так раптово, що всі на нього поглянули. Землистий підвальний запах цього місця, здавалося, все ще оточував його, як і минулої ночі. «Тут повно пацюків», – повторив він. «Так, безсумнівно», – сказав пастор, – «Ну що, джентльмени?» Вони рушили далі коридором. Стіни були нерівними, з обдертого каміння, а тріщини заліпив темно-зелений мох. «Рідкісне місце для черевного тифу», – подумав Ремпол. Тепер майже нічого не було видно, і вони пробиралися на помацьки, тримаючись один одного за плечі. «Нам варто було взяти ліхтарик», – прогорчав сер Бенджамін. «Тут якась перешкода. Щось із глухим стукотом упало на зарослу бур'яном кам'яну підлогу, і вони мимоволі відскочили». «Кайдани!» – сказав доктор Фелл із темряви попереду. «Ножні кайдани і тому подібне. Вони все ще висять на стіні вздовж цього коридору. Це означає...» Що ми входимо до тюремних корпусів. Шукайте двері. Неможливо було, подумав Ремпол, розібратися у цьому плетеві коридорів, хоча трохи світла просочувалося, коли вони проходили перші із внутрішніх дверей. В одному місці вікно з важкими ґратами, втоплене у п'ятифутову товщу стіни, виходило у вогкий затінений двір. Колись він був вимощений, але тепер заріс бур'янами та кропивою. Вздовж однієї зі стін, ряд зламаних дверей камер, висів, неначе гнилі зуби. Як не дивно, просто в центрі цього спустошеного двору росла велика яблуня у білому цвіті. Корпус для засуджених до смерті, сказав доктор Фелт. Після цього. Ніхто не говорив. Вони не досліджували далі і не просили свого провідника пояснити значення певних речей, які вони бачили. Але в одній безповітряній кімнаті, прямо перед тим, як вони дійшли до сходів на другий поверх, вони побачили при світлі сірників залізну діву, і вони побачили печі для якогось вугільного вогню. На обличчі залізної діви застигла сонна сита посмішка, а з її рота звисало павутиння. У тій кімнаті також літали кажани, тож вони там не затрималися. Ремпол міцно стискав кулаки, його ніщо не турбувало, крім того, що час від часу торкалося його обличчя або відчуття ніби щось повзе по шиї. І можна було чути пацюків, коли вони нарешті зупинилися перед великими окутими залізом дверима вздовж галереї на другому поверсі, він відчув, що вибрався з цього, він почувався так, наче щойно пірнув у чисту, прохолодну воду, посидівши на мурашнику. — Вона... вона відчинена? — запитав пастор і його голос пролунав надиво-гучно. Двері заскриготіли і завищали, коли доктор Фел відштовхнув їх, а головний констебль допоміг йому. Їх перекосило, і було важко зрушити їх назад по кам'яній підлозі. Навколо них посипалася пилюка. Потім вони стояли на порозі кабінету начальника, роззираючись. «Наважуся сказати...» Нам не варто сюди заходити, пробормотів сер Бенджамін після мовчанки. Та все ж хтось із вас бачив цю кімнату раніше? Ні? Я таки думав. Хм, вони ж не могли сильно змінити меблі, чи не так? Більшість меблів належала старому Ентоні, сказав доктор Фелд. Решта належала його синові Мартіну, який був тут начальником. Доки він, ну, не помер у 1837 році, вони обидва дали вказівку, щоб кімнату не змінювали. Це була порівняно велика кімната, хоча з досить низькою стелею. Прямо навпроти дверей, у яких вони стояли, було вікно. Ця сторона в'язниці була в тіні, і плющ, що бував важкі грати вікна, не пропускав багато світла. Під ним, на нерівній кам'яні підлозі, все ще стояли калюжі дощової води. Приблизно за шість футів ліворуч від вікна були двері, що виходили на балкон. Вони були відчинені, стоячі майже під прямим кутом до стіни. І обірвані пасма виноградної лози, розірвані, коли двері відчиняли, Звисали поперек входу, тому вони пропускали лише трохи більше світла, ніж вікно. Вочевидь, колись була спроба надати видимості затишку цьому похмурому місцю. Панелі з чорного горіха, що тепер гнили, були накладені на кам'яні стіни. У стіні ліворуч від спостерігачів. Якраз між високою шафою та книжковою, повною великих знебарлених томів у телячій шкірі був кам'яний камінь із парою порожніх підсвішників на полиці, вкрите пліснявою крісло з високою спинкою було присунуте до каміна. Саме там пригадав Ремпол. Сидів старий Ентоні у своєму нічному копаку перед вогнем коли почув стукіт у двері балкона і шепіт із запрошенням вийти і приєднатися до мерців. У центрі кімнати стояв старий плаский стіл, вкритий товстим шаром пилу та сміття, а поруч із ним був присунутий простий дерев'яний стілець. Ремпл втупився. Так, у пелюці він побачив вузьке прямокутне місце, де минулої ночі стояв велосипедний ліхтар. Ось там, на тому дерев'яному стільці, обличчям до правої стіни сидів Мартін Старберт, спрямувавши промінь свого ліхтаря на... Отже, посеред правої стіни рівень з нею були двері від сховища чи сейфа, чи як воно там називалося. Прості залізні двері, Шість футів за вишки і наполовину менше за тепер тьмяні від іржі. Прямо під залізною ручкою був димний механізм, схожий на сплющену коробку з великою замковою щелиною на одному кінці, та чимось схожим на металеву заслінку над маленькою ручкою на іншому. «Отже, звіти були точними», – різко сказав Фел. І я так і думав. Інакше було б занадто просто. «Що?» – дещо роздратовано запитав головний констебль. Доктор вказав своєю палицею. «Припустімо, грабіжник захотів би відімкнути цю штуку. Ну, маючи лише замкову щелину на видноті, він міг би зробити зліпок замка і виготовити відмичку, хоча... Це був би до біса великий ключ, але з таким механізмом він не зміг би потрапити всередину, хіба що висадивши всю стіну динамітом. З яким механізмом? Літерна комбінація. Я чув, що така є. Це не нова ідея, знаєте. Така була у метрніха. І телеран згадує: мапе, купі, оврі, аве комон, ком ле каран волер. Де Азад. Мої двері відчиняються словом, як у сорока розбійників Шахерезади. Бачите он ту ручку з ковзною металевою штукою над нею? Ця металева деталь закриває циферблат. Тільки там двадцять шість літр алфавіту замість цифр. Треба повернути ту ручку і скласти слово. Слово, на яке налаштована замок. Перш ніж двері можна буде відчинити, без цього слова простий ключ марний. — Як би комусь взагалі хотілося відчиняти цю трикляту штуку, — сказав сер Бенджамін. Вони знов замовкли. Усім було незручно. Пастор витирав лоба носовичком, що було певною ознакою, і розглядав велике ліжко з балдахіном біля правої стіни. Воно все ще було застелено побитою міллю, гнитючою білизною та валиком, а клапті завіз висали на чорних латунних кільцях навколо каркаса балдахіна. Поруч стояла нічна тумбочка з підсвішником. Ремпол зловив себе на думці про рядки з рукопису Ентоні. Я підрізав гніт біля ліжкової свічки. Надів нічний колпак і приготувався читати в ліжку, коли помітив рух серед ковдр. Американець швидко відвів погляд. Що ж, ще одна людина жила і померла у цій кімнаті після Ентоні. За сейфом стояла шафа-секретер зі скляними дверцятами. На ній він бачив бюс Мінерви та величезну Біблію. Ніхто з них, за винятком доктора Фела, не міг повністю позбутися відчуття, що вони в небезпечному місці, де треба ходити обережно і нічого не торкатися. Головний констебль стрепинувся. "Що ж?" похмуро почав сер Бенджамін. "Ось ми й тут. Хай мене повісять, якщо я розумію" що нам тепер робити. Ось де сидів бідолаха. Ось куди він поклав свій ліхтар. Ніяких ознак боротьби. Нічого не зламано. До речі, задумливо втрутився доктор Фелл. Цікаво, чи сейф усе ще відчинений? Ремпл відчув, як у нього стиснулося горло. «Любий доктор, – сказав Сондерс, – ви, – Думаєте, Старберти, схвалили б? О, слухайте. Доктор Фел уже незграбно проходив повз нього, і наконечники його палець звеніли об підлогу. Різко повернувшись до Сондерса, сер Бенджамін випростався Це ж вбивство. Ви розумієте? Ми просто мусимо подивитися. Але стривайте, хвилиночку, докторе. Він підійшов серйозний і схожий на коня, витягнувши вперед свою довгу голову. Тихішим голосом він додав. «Ви думаєте, це розумно? Мені також цікаво, розмірково доктор, наче не чуючи його, на якій літері зараз стоїть комбінація. Відійдіть на мить, старий. Ось, їй бо, ця штука змащена». Він рухав металеву заслінку вгору-вниз, Поки вони товпилися навколо нього, вона встановлена на літері «С». Можливо, це остання літера слова, а може і ні. Хай там як. Починаємо. Він обернувся із сонною посмішкою серед своїх підборіть, глузливо дивлячись на них поверх окулярів, і схопився за ручку сейфа. «Усі готові? Дивіться уважно!» Він повернув ручку, і двері повільно зарепіли на своїх завісах. Одна з його палиць із різким стукатом упала. Нічого не з'явилося.